Euskaraz deizen Agenda Aztezkanean maiatzaren hogeita marrean Arratzaldeko zazpietan Itzalia izango da aht aurkako desobedientzia Mugitu, HT gelditzeko Julio Villanuebaren eskutik Carmen Kaleko herriko tabernan Zortxietan dokumentala edukiko dugu. Basta zati bat, Ion Maiaren eskutik burlatako azular erkartean. Ostegunean, Maiatzaren e, hogeita maikan zortzietan bertso kata egingo da. Bertso lariak Oskar Estanga eta Imar Karrika izango dira. Eta somel, somelierra arantxa zagaztibeltza. E burlatatoko auxular elkartean. Egun berean eta ordu berean agoitzen bi gauza izango ditugu. Lehenengo agoitzeko Euskal Herrian euskaraz taldearen aurkezpena izango da. Ondoren bakarrizketa izango da. Euskalduna naiz eta arraro nago. Baltxizko eta eta barribarre zen eskutik. Denak agoitzeko Agilu erreka, erkartean. Egun horretan bertan, zortzita erditan, erraldoien, txokoan, Mikel Urtangarin izango da. Kontzertu akustikoa da. Kantu eta hitza bi mila amabi, zikloaren barruan. Eta egunari bukaera emateko, soltze eta erdietan, Abrosadiako jai Eremuan muan konzertua izango da, zuntziketa, bortiz eta zaskarrak taldeekin. Ostiralean, ekainaren batean, Nafarra bizirikek aurkezpen pote ba eginen du noaingo txarrantzulo elkartean. Dantzak erakusketa eta bideoa eta ondoren afaria kontzertua eta gau pasa. Noa ingo batalaren amabostaldiaren barnean. Ostrialan bertan, amarla horren gutxitan, lehiotikan leiot, uh, las baliun de cluba talde kontzertua egingo dute. Arrozadiako jaiak ere moan. Larun batean, ekainaren bian, goizeko amaretatik aurrera, Faltzen zen Euskararen eguna ospatuko da. Dianak, Zanpantzarra, Txalaparta, Talierrak, Puzgarriak, Erraldoiak, Dantzariak, Herri bazkaria, Aur Jaialdia, Kale Jira al izango dugu, eta gaineran kontzertuak izango dira. Kerazi eta goa. Aztea bukatzeko, igandean ekainaren iru, sortxietan, iruñeko mugen barneko amazeigarren ibilaldia eginhalko dugu, Burlatako bide zaharretik. Arturo kanionen eskutik. Egun horreta bertan petretxemara menditxangoa izango da. Mintsakideen menditaldeak antolatu du, zortziak eta laurdenetan korralilloetan gelditu dira. Eta ongi bukatzeko ostegunetik igande arte, Arrosadia eta Zarri gurengo jaiak anima eta etor zaitezte.